Capitolul 4. Abuz de băutură Cu picioarele pe umerii hoțului împins de acesta, moș Crăciun se căzneagă fâind și cățărându-se a nevoie să iasă pe horn urmat de tovarășul lui. În cele din urmă, tânărul mai sprinten își proptiscă că fărlia printr-o mișcare de răsucire a torsului între bucile moșneagului și îl făcu să urce în acest fel. Moșul istovit i-ar fi cerut să-l poarte de-a dreptul în brațe, dar îi era teamă să nu abuzeze. Fără flăcăul ăsta cu ciolane zdravene n-ar fi putut să iasă în veci, mai ales că îi se învârtea capul, iar picioarele care îi se înmuiaseră nu-l mai ascultau de fel. Când ajunseră pe acoperiș, hoțomanul de cât împinsese la grăsanul ăla plin de supă și la tolba lui, îl înconjură cu un braț afectuos. Curaj, moșule, în 24 de ore ai să fii acasă. Totuși, ai o meserie frumoasă, să fii mândru că ești moș Crăciun." Și i-oferi drept consolare o sticlă de whisky scoțian din Malți veritabil, precum și două dividiuri cu desene animate: Barney și Strumfi. Ah, era să uit, adineauri am împrumutat în joacă aceste obiecte, și scoase la iveală ceasul, pașaportul, carnetul de sănătate și port vizitul lui Moș Crăciun. Acesta din urmă, prea abțiguit ca să se mai formalizeze, nu putut decât să rostească: Oh, ah, drăguț din partea ta, aș fi putut să le caut mult și bine. Ascultă aici, Moș Crăciun. Vreau să-ți fac o propunere. Gândește-te bine înainte de a răspunde. Noi exercităm profesii complementare. Mata inspiri încredere, eu am energie și idei cu toptanul. Uite cartea mea de vizită. Hai să ne asociem. Eu voi lua, Mata vei distribui, în doi vom asigura un echilibru perfect. Și fără să-i lase răgazul de a mai rosti vreun cuvințel, mână lungă, care se numea Roger Roger, o șterse pe scara de incendiu. Zăpăcit de toate aceste aventuri, Moș Crăciun își mai îngădui câteva clipe de odihnă, precum și o dușcă bună de whisky, băutura lui preferată încă din secolul al XVIII-lea și pe bună dreptate, fiindcă înainte de asta nu exista. Uf, că bine e! Simpatic flăcău ăsta până la urmă, îmi șutește lucrurile și mi le dă înapoi. Ăsta e lucru rar! Oamenii ca el nu se mai fac în ziua de azi! Și, cum se simțea într-o dispoziție propice dărniciei, le dădu câte o ceșcuță din prețioasa băutură și a animalelor lui, care sorbiră cu nesați. Se știe că renii și cerbii sunt morți după whisky și apreciază mult vodka, însă absolut deloc ginul. Iată încă un mister pe care știința va trebui să-l lămurească. Ușor a fumat după toate aceste amestecuri, Moș Crăciun urcă iar în sanie și-și mână renii, ei nițel cam schercheliți, la galop, deși de obicei aceștia se limitau la un trap așezat și modest. Se simțea întremat și voia să-și încheie noaptea în grabă mare. Dăduse gata Europa cele două americi și Asia Centrală, iar acum avea zor să se întoarcă în scumpa lui Laponie. Dar beat cum era, căci continua să soarbă mici înghițituri de whisky, nu-și mai dădea o să staționeze pe acoperiș și să coboare prin horn, conform tradiției. Asemenea, distribuitorilor de jurnale care folosesc bicicleta, el arunca jucăriile în fața ușilor, abia verificând adresele și traversând străzile la iuțeală. Unele păpuși de porțelan, mașini teleghidate și locomotive cu mecanisme complexe aterizau pe piatra peroanelor spărgându-se în mii de bucățele. El nici nu se sinchisea. Râdea în hohote și își continua drumul galopând și mai dihai. Câinii maidanezi, crezând că aveau de-a face cu bucăți de carne, își înfigeau colții în pachete, sfâșiindu-le și rodeau panglicile or A fost cea mai lamentabilă împărțire de cadouri făcută de moș de la retragerea din Rusia. Dar atunci avusese circumstanțe atenuante, mitralii, frig, ruine, greu de lucrat în asemenea condiții strigând din răsputeri și îndemna arenii să alerge tot mai repede. Aceștia își luaseră avânt, țăcăneau cu copitele în asfalt, trecând peste stopuri fără să se asigure, luând-o pe sens interzis, tăind fața rarelor mașini și terorizându i pe șoferii aflați la volanul lor. Când circul exclusiv în cer, Moș Crăciun are drept la un culoar aerian ca orice avion, nu mai poți tu de semnalizarea urbană. Cele câteva mașini care circulau la acea oră frânară brusc, își pierdură controlul și se în vitrină sau în altă automobile aflate în staționare. Moș Crăciun strânise o babilonie pe cinste. Atunci se întâmplă ceea ce trebuia să se întâmple. O patrulă de poliție care trecea pe acolo începu să urmărească atelajul nebun și chemă în ajutor o altă duzină de mașini. Acestea, cu toate sirenele urlând, îl blocare pe Moșcrăciun într-o intersecție și îi ordonară să se oprească și să iasă din sanie. Predate, ești încercuit!" Nemai pomenit!" răspunse Moșul hlizindu-se. Reni crezând că era vorba de un joc, se hlizeau împreună cu el. Se îngroșa glumă. Agenții, purtând căști și veste antiglonți, ieșiră cu pistoalele în mâini și urlare într-un megafon. Mâinile sus și coboară încet, fără mișcări bruște! Ba pe măta! strigă Moș Crăciun, care și înălță biciușca într-un gest amenințător. și pierdu echilibrul, se rostogoli din sanie și căzu pe burtă, pufnind în râs. Imediat fu înșfăcat și încătușat. El zbiera. Dați-mi drumul, iotă de paiațe! Înlături, gastropode, gazpacio și gazogene ce sunteți! Voi mă luați drept negustor de nuga, sau ce naiba, eu unul muncesc! Încă nu mi-am isprăvit turneul! Ce mai panoramă! Trecătorii care se întorceau acasă priveau încremeniți scena. Un fotograf de la o revistă de scandal care se afla întâmplător pe acolo făcu mai multe fotografii cu bătrânul ciufulit păros furios care își ridica biciușca pentru a-i pedepsi pe agenții forței publice. Poliția, stupefiată de această captură, îl luă pe scandalagiu la post, îi confiscă reni, sania și jucăriile. Pașaportul diplomatic al inculpatului eliberat de Națiunile Unite fu îndelung cercetat, scanat, verificat în fișierul Interpolului. Polițiștii voiau să se asigure că era vorba chiar de moș Crăciun și nu de un impostor. De câteva ori îl traseră pe neașteptate de bărbuță, ceea ce îi smulse țipete de durere. Îl puseră să sufle în bășică și rezultatul fu pozitiv, 2-3 grame de alcool în sânge. Îl închiseră într-o celulă privată, el zbiera cât îl țineau bojocii. Eu sunt moș Crăciun! Și eu, regina Angliei, răspundea oamenii cu chipiu. În cele din urmă, moșul adormi, sughițând și sforăind atât de tare încât ținut treaz tot comisariatul. În zorii de dură drumul după un ultim interrogatoriu. Trăznea whisky și trebuia să bea două cafele tare înainte de a fi eliberat. Încărcătura-i fost confiscată, iar restul jucăriilor fură împărțite chiar de jandarmi. După ce intocmi un proces verbal însoțit de o amendă pe cinste, capitanul îi trase o praftoriță de-i fulgii. Nu vă e rușine! Când sunt atâția băieți și atâtea fetițe care vă admiră, data viitoare o să vă retragem autorizația?